Mikrofon próba. Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy kettő. Na no jó. Stingelftás legyen szíves Ma 2017. október 10-e, 20 a pontos időt percen reggel 7 óra. Én ugyan kisebb beteg vagyok, de hát legalább addig, amíg a műsor tartod, majd legyőzöm részint a közállapotomat, részint a hangulatomat, ami nagyjából olyan, mint egy férfi embernél, amikor beteg. Aztán utána az már úgyis magánügy hogy azt már nem figyeli az NMHH. Elképzelésem sincs, hogy a politikusok hogyan tudnak uh, napról napra a különböző városokban kampányolni. Tegnap fél nyolc és tíz óra között volt a nagyon messzire jött ember, ez egy egyszeri alkalom, két hetente van. Én mégis úgy kidöglöttem tőle, hogy ha ma Tataványán kéne ugyanezt előadni, hát... Igen, szép számban vétették magukat észre, köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm szépen azokat a jó kívánságokat, amelyeket a műsor a 17. születésnapjára kapott, csak viszont tudom kívánni. Szóval, hölgyév és Uraim, 2017, október 10-én, kedden 7 7 óra után, Félig derült, félig borult, de inkább derült időben, amikor a hőmérséklet 8 fok, de a triplája a kicsi a valószínűségai, meg lesz ez a Kejfej Jancsi. Egy műsora, mely számtalan alcíméből az egyikben azt hirdeti magáról, hogy minden benne, valamit az aznapról tudni kell vagy érdemes. Aztán még hozzáteszi ilyen stabilista formájában, hogy a hallgatók és fialajános műsora előbbiek, önök utóbbiak, én vagyok. Egy műsor, amely Szalai Anna örök emléket állítva 14 éven a nem ajánlja magát, és teszi hozzá rögvest, hogy fölötte is, csak igen korlátozott mértékben. Ha hangos a zene és a szöveg, akkor azt tudják be annak, hogy én keverek, és én szeretem ezt a számot, és magamat meg kevésbé szeretem. Két telefonszámot ajánlalnék szíves figyelmükbe, fél nyolctól. Elsimo László lesz a vendégem egyébként, meg addig tartunk, amíg tartunk, és amíg bírom. 061 0999 ez egy városi szám. 061-489-0999, és 0636771161... Ez egy mobilszám 0630-as 6771161 Lehet, hogy magam is kukorékolok valamit, de egyelőre rábíznám a megszólalást Önökre, aztán én reagálok. Emiatt ne aggódjanak. Vagy aggódjanak. 061 egy Ma 2017. október 10-e van, és három perc múlva lesz reggel 4-1-8. Ez a Kejfejáncsi minden, amit azt napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és Fiala János szóra se érdemes, vagy szóra nagyon is érdemes, megfelelő rész aláhúzandó műsora egy virtuális árbuccskosárból Nagyon jó volt a tegnapi este, a végén odamentem a bakácshoz, megkérdeztem, hogy az elolváshoz mit javasol, két altatót vagy három metakfát, és ő se tudta megmondani. Tehát teljesen fölfölgette az agyakat, és elgondolkodhatott a válaszok, meg a meg nem adott válaszok. Ez az utóbbi időknek az egyik legjobb előadása volt. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jött ember az október 23-ai ünnep miatt, legközelebb három hét múlva az Aquarium Club volt lokájában. 061-489-0999 és 0636771161 Ma 2017, október 10-e kedven és 418 az óra. 2017. október 10-e, kedven a pontos idő, 3 perccel múlott reggel, 418. Néhány fátyolfelhő inkább derült, mint borult. 6-7-8 fok. Ez a kéfeje minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Két telefonszámon vagyok elérhető a virtuális árbockozaramban 061, ez egy városi szám, 4-es, 8-as, 9-es, 0999. És 0636771161. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Hát tényleg, tényleg, én nem tudom, hogy mi van ebben az országban. De hát nem, nem hittem azt nem, nem mikor te, tegnap találsz az egyik képviselő, a, a egyik az egyik fügyeszes képviselő, és azt mondta, hogy rósafűért kell imádkozni e, soros ellen. Komolyan mondom, szóval, egy kicsit két furcsa országban élünk. Mi ebben a furcsa? Bár... Nem, nem értem, mi ebben a furcsa? Hát nem is, nem is tudom, szóval... Ha nem tudja, akkor előbb gondolját, és utána hívjon vissza. Jó reggelt. Jó reggelt! Az a furcsa ebbe a rózsafűzér történetbe, hogy egyrészt nincs olyan hogy a sorossá szám, ez egy baromság, másrészt a rózsafűzér az egyszeren semmiféle politikai válasza ne alkalmas a parlamentben. Ez a furcsa. Mi a furcsa benne? Hát még egyszer mondom, egyrészt nincs olyan, hogy a soros sátán, ez hülyeség. A másik dolog pedig egy politikai kérdés, nem lehet azt válaszolni, hogy rózsafűzér ellene védekezni. Itt érveket kellene mondani, ami egyszerűen hiányzik a, a, a, a, a, bent a parlamentben. hogy ha hiányoznak az érvek, akkor sátán van meg rózsafűzér? Hát ezt csinálja a KDR, tényleg a Fidesz, nem? föltesznek egy kérdést, mire a válasz? Én nem tudom, Sátán... én, én, én, én ezt szóval nem hoztam, ön hozt a szóval. Engem ez annyira nem érdeke. Jajjajjajjaj. Ha fura, akkor mondják meg, hogy mi a fura benne. Íde, nem értem. The Kolos. Kolos. a, a nagyon sokat gondolkodom mostanában a motiváció, meg azon, hogy, hogy hogy működik egy cég, hogy működik egy politikai szervezet, vagy hogy működhet a NER. És van egy olyan teóriám, nagyon röviden próbálom összefoglalni, hogy három fő dimenzió határozza meg hierarchikusan. Az egyik az a, a, az ösztöni motiváció, a második szint az a Kényszer, és a harmadik szinten az érdek, az érdekek. Egyébként van egy ilyen kis pán szám, ami pont erről énekel a lovasi. E, és én azt gondolom, hogy ugye a legerősebb az az ösztöni motiváció, például ez a, ez a sátán, sátánnal, zsákos emberrel, meg egyéb ilyen e, e, veszélyes dolgok, a az ösztönökre hat. A, a kez, és és a leg ezt alkalmazni, vagy rosszul alkalmazni a legocsmánya, és ez egyáltalán nem furcsa, hanem ez van tehát ez így működik Aztán vannak ugye a, de ez hol a, működik a mert, törerőt, de ez kire, hogy... ez, ez rád rád halt, ez veled működik velem nem működik hát de mondjuk az ország ki... 96%-án mondj egy embert, akinél ez eddig működött a zsákos emberféle riogatás, az Igen. egész ország az öcseriek, mindenki de az, hogy rózsafűzért láttál egyetlen egy embert, és csak rózsafűzért mutatott volna föl, hogy távoz tőlem, sátan. De hát, nem, akkor... Nem. hát akkor furcsa, akkor végig csak furcsa ez a dolog. Nem furcsa. Pilatra, Köszönöm szépen! egy négy és nulla 4 -9 0, -9 -9 -0 -7 -7 -1 -1 -1. Jó reggelt! Jó reggelt! Ugye egyszer régen volt egy ország, ahol uh, sárga csirájukat festettek emberre.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 hogy tegnap volt Kálmán Olga kicsit közelebb jön a telefonjához, igen, figyelek. Hildő István volt Kámanolga Olga tegnap, és kiderült, hogy elkezdték az egyesztükéséket a, a demokratikus pártokkal, és tegnap éppen az MSZT-vel tárgyaltak, ugye a DK-val tárgyaltak, és Kálmán Olga megkérdezték, született el valamilyen megállapodást, és... Ilyen István azt mondta, hogy igen, akkor megállapodás különet, hogy amiben meg lehet állapodni, akkor meg fogok állapodni. Ez nagyon tetszett, hogy jön ilyen. Van fél kilenctől okay. Gyurcsai Ferenc lesz a vendégem, ő talán ennél konkrétabbaket is fog mondani. Igen, köszönöm, ennyi. nekem nagyon tetszett, hogy jelent. Örülök, hogy tetszett, hogy neki. He's in nulla és egy 061489099 és 0636771161 Ha valaki hív, akkor vele beszélgetek, egyébként meg föl kéne hívnom elsőn a Két hírt szeretnék önne megosztani, az egyik, hogy Izland, a 330 ezer fős Izland, az egyeneságon jutott ki a vébére, re a legkisebb ország, aki valaha kijutott VB-re, mondjuk a kézilabda tesítményük után már nem is olyan nagy meglepetés, a másik pedig az, hogy Norvégiában a női focisták, vállalatott focisták és a férfiak ugyanakkor a bérezésben fognak részisülnek a fiúk mondtak le a bérük egy részéről, csak költ költ Költözünk Észak-Európába? Ne, ne költözünk Észak-Európába, érjük uton őket. Miben? ...és nem veszi Egy telefon még akkor belefér. Nem kaptam választ abban, hogy miben kéne úgy Norvégiát, vagy Észlannat. Jó reggelt! Jó reggelt, sárga, sárga frizérvel. Elnézést, egyszer már mondtam önnek, hogy ez nem a parlament, ez egy utalás volt arra, de úgy látom nem vette komolyan. Azt tanultam Mártontól, aki egy egészen fantasztikus matematika tanár volt, hogy ha az eredmény jó, de a levezetés rossz, akkor az egyes. Igen, ez, ez egy jogos felvetés. Jó reggelt kívánok rádi hallgatóknak is, neked is, János. Neked is. És azon gondolkodom, hogy amikor megvan fogalmazva egy cél, és annak érdekében különböző eszközöket vesznek igénybe, hogy akkor a bajon az eszköz cél e az eszközt, és ezt egybevetem. saim Márton mondatával. Misztelek ennek a televízióban, amikor hogy ez egy manapság egy bevett gyakorlat, amikor, de ne áruld el magad, ha nem akarod, hogy amikor te egy telefont a fülethez tartasz, akkor á, ez arra vonatkozik, hogy ne kérdezzenek téged, mert nem akarsz válaszolni, vagy tényleg beszélsz valakivel, vagy előfordult már ilyen is, olyan is. Én nagyon, nagyon komolyan eltélem azt, amikor egy képviselő vagy bárki más kamufelvonálást de címleli, hogy telefonál azért, hogy ne kelljen újságírókkal beszélni. Ráadásul én nem is fottam arra főkészül, hogy ott állnak újságírók, én egy nagyon fontos beszélgetést folytattam valakivel telefonon tegnap, és, és egyértelművé tettem, hogy telefonálok. Tehát mondat közül voltam, és ők is látták, hogy telefonálok. Ráadásul én nem azt csináltam, hogy igen, igen, ahogy szokták ilyenkor csinálni, mint hogyha valamire válaszolna vagy reagálna, hanem tényleg telefonáltam, lehetett hallani a beszélgetést, hogy odafigyel egy őszegíró, fölháborítanak tartom, amit az emberek csinálnak, hogy egyszerűen nem hagyják végig minden a folyosón, és egy normális egyébként nekem személy szerint kifejezetten fontos telefonbeszélgetést lefolytatni. Hozzáteszem, azt is inkorrett tartom, hogy ezt bejátszák a televízióba, és azért tartom inkorátnak, mert 10 perc múlva jöttem vissza a frakciódára, és akkor nem telefonáltam, és mondtam neki, hogy most már nem telefonálok, és akarják készigállok a rendelkezésükre. Ezek után azt bejátszani a televízióba, hogy én, mintha telefonálnék és nem akarnék a kényes kérdésre válaszolni, ettől etikailag elfogadhatatlanul tartom, de úgy látszik, hogy most már minden hét, héten kedden reggelente meg én a újságíró etika válságáról beszélek. Én azt gondolom, hogy itt az etikáról van szó. Én azt gondolom, hogy e tekintetben az újságíró etika persze szétválasztható attól az etikától, amit a hétköznapokban tapasztalunk, de um, hát én a parlament etikájától sem vagyok elragadtatva, természetesen a parlamentnek nincs etikája, a képviselőknek van. Viszemlékszel-e arra, hogy milyen kérdéseket intéztek tegnap hozzá. legalábbis én milyen kérdésekre adott válaszaiddal ismerkedhettem meg? Megkérdezték tőlem azt, hogy mi a véleményem a, arról, amit, ö, amit a előző percreben mondott ki ö, képviselőtársam a parlamentben, mint hogy én egyébként nem hallottam hogy mit mondott a legképviselőbb személy, így önmagában ez a szituáció sem volt korrekt, de aztán felvilágosodtak, hogy a rózsafüzérről beszélt, és arról, hogy a rózsafűzér erejéről beszélt, és erről nekem mi a véleményem. Én az egyik újságban aztán megnéztem, hogy mit sikerült összeállítani, megírni és összevágni abból, amit elmondtam, ahol természetesen meg egy három éve előtti fényképemet rakták be. Ahol szakáros vagyok is 20 van lehezebb, ami nem az én íjúságom miatt fontos, hanem megint egy etikai kérdés, mert nem hiszem el, hogy abban a szerkesztőségben az elmúlt két évben ne a másik 30 fotó, vagy mondjuk ne lenne az MT-be leívható friss fotó rólam. de hát ez, ez egy, ez egy részletkérdés, tehát nyilvánvalóan az a cél, hogy kellemetlen helyzetben mutassanak be, vagy olyan fotót közélyenek rólam, ami mondjuk egyáltalán nem kedvező. Na, ez megint csak egy etikai kérdés, de nem akarok ebben jobban belemenni. Szóval a, a, erről, erről kérdeztek, és én valami válaszoltam részben meglepve, mert nem is gondoltam volna, hogy ilyenekről beszélnek benne az ülékszeremben a képviselő társaim. Ugye az én nagyanyám, az anyai nagyanyám egy, egy rendkívül vallásos nő volt, aki, aki egyébként rózsafüzér körvezető is volt, és én egyáltalán én becsülném le az ima erejét, Uh, én, uh, nyilvánvalóan és ezt nagyon komolyan is gondolom tehát hogy a, a hit és az ima ereje az, az óriási tud lenni Függetlenül attól, hogy az ember egyébként katolikus, református, evangélikus zsidó vagy buddhista nekem teljesen mindegy, de az imádkozás uh, és ilyen módon maga a rózsafüzér is nagyon nagy erőt tud adni de nyilvánvalóan úgy gondolom, hogy, hogy ennek egyébként konkrétan ahhoz a migráns válsághoz amiben vagyunk, illetve az körüllevő európai politikai és belpolitikai szituációhoz túl sok köze nincsen, mert hogy ezt a problémát, akár ennek a dolognak a belpolitikai vonatkozásait is nem a rózsófizér fogja megoldani. Tehát em, én ennyit válaszoltam nagyjából erre a kérdésre, de nem, nem nagyon sikerült ezt sem lehozni. A, mert azt ugyan valamelyik újság végül, hogy azt mondta, hogy a nagyanyja is vallásos ember volt, de azt, hogy egyébként ebből azt következik, hogy az ima erejét és a kiterét sokra tartom, azt már sikerült belőle kiragyni. Tehát az ok összefüggés, a lényeg, az megint elveszett. Ja, és utána még kérdeztek arról, hogy mit mondott a Semjén meg mit mondott Navracsis Tibor, és én bátorkodtam azt mondani, hogy én a Navracsis sokra tartom, azzal együtt, hogy nem, nyilván nem mindenbe értünk egyet, és adott esetben Büsszelből, meg itt hol bizonyos politikai szituációk, máshogy de a Tibor álláspontját is tiszteletbe kell tartani. A kérdés persze az is, hogy vajon Navracsis Tibor olyan sokat tartózkodik-e Brüsszelben, hogy a hazai látása az ilyen bőtében megegyezik Nem tudom, csak én azt nem szeretem, amikor mindutan azt kérdezik, hogy mit érthetett az navracs Navracsis Tibor. Igen, kérdéseket tettem az újságíró. Meg hogy érthette azt semmilyen Zsolt? Hát, tessék megkérdezni semmilyen Zoltól, meg Navracsis Tibortó, és ha nem érti a kedves újságíró, vagy úgy gondolja, hogy a kedves olvasó még további tájékoztatásra szorul, akkor fejtesse ki az álláspontját, a véleményét Navracsis Tiborral. Vagy ugye Engem tisztában fejött... vagy, hogy én nagyjából 7 vagy 8 éve minden pénteken beszélgetek Navracsis Tiborral, tudom, legutóbb most pénteken tettem. Persze. Tehát ezt nézd, ugye, és azt megkérdezheti tőlem egy újságíró, hogy képviselő úr, önnek mi a véleménye arról, amit Navracsis Tibor mondott? Mert akkor már az én véleményemre kíváncsi. De nem ezt kérdezi, van, aki ezt kérdezte tőlem, nem azt kérdezi, Ön szerint mit érthetett az alatt Nem tudom. Mit gondolatott Navacis Tibor? Amik, tényleg, ezt tőlük tessék megkérdezni, éppen, aki kérdezi. Én elmondom szívesen az ön szavát. Isten, milyen szoljános az, hogy fontos. Én ezt már nagyon régóta legyártottam. A, a, a fontokéző használata nagyon szigorú a nyelv. lehetséges, de én a liberális nyelvhasználó közé tartozom, és ha a KMNC hmm. Györgyöt meghallgatod, vagy a Ládasdi diádámot, akkor ez a szó ez nagyon is létezik. Igen, annyira, de... hogy én már be is vittem a köztudatba. Csak, azért, csak azért, azért érdekes dolog, amit mondasz, mert hogyha a nyelv logikájából indulunk ki, és úgy gondoljuk, hogy a fontosnak van egy szótöve, mert hogy maga az S a végén a melléknévképző, akkor nyilvánvalóan el hogy vessen a, a, a melléknévképző, és akkor a fontosnak az ellentéte a fontatlan lenne. Egyébként halász Jánostól hallom rendszeresen ezt a szót, hogy fontatlan. Szerintem ilyen sincsen a magyar nyelven, mert a fontosnak az ellentéte a nem fontos, lényegtelen, mellékes és a többi. De egyébként nagyon szép, tehát fontos és fontos talan, ezt mondtad? Mm -hmm. hát, Először Olga mondta, hogy nincs ilyen szó, de szerintem azóta már ő is használta. Én évekkel ezelőtt kezdtem. Jó, hát miért? Olyan szó sem volt 200 évvel ezelőtt a magyar nyelvben, hogy fröccs, aminek alapvetően az, az oka, hogy nem létezett még a szóda sem semmilyen likányos erőt. De róvát barom volt, és abból lett a rovar például. Igen, és a, a, a, a fröc szó is egy szórövűdéssel, vörös marti leleményének köszönhető, és mennyivel szegényebbek lennénk, ha nem lenne fröccs szagunk, napán, hogyha nem lenne fröccs azt kérdezem tőled, hogy amikor arról beszél, és többen beszélnek el, hogy miért fal az a baloldal Ceglédi Csabának, akkor vajon mindenki tisztában van-e az időrenddel? E, annyira nem kivettem figyelme az ügyet, és megmondom, hogy őszintén volt egy perem, egy sajtóperem, az egyik, tehát a másik oldali felett Ceglédi csaba képviselte, és egy pár szó volt Ceglédi Csabban a bíróságon, úgyhogy nincsenek túl jó emlékeim. Ceglédi Csabához kapcsolódott túl jó élményeim. Mert én nem, nem, nem az értem, de én most nem Ceglédi Csabáról beszélek, hanem az időrendről. Mire gondolsz el, a hogy Arra gondolok, hogy emlékszel-e arra, hogy Ceglédi Csabát mikor helyezték előzetes letartóztatásba. Nem, nem, nem. Annyira nem követem ezt figyelemben. Emlékszel-e arra, hogy Gyurcsány Ferenc, illetve az altusz mikor adott kölcsön Ceglédi Csabának? Nem. Azt nem, szeretném tőled kérdezni, amikor a kormány sajtó, illetőleg Budai Gyulaki, momentán kormánypárti képviselő összetéveszté a dátumokat, és az illent érdeklődik, hogy nem -e kéne elfelelősségre vonni Gyurcsány Ferencet, amiatt, mert ő pénzzel tett Szeglédi Csabát, illetőleg az ügyvédi irodáját, amely egy olyan időben történt, amikor semmilyen eljárás nem indult ellene, akkor vajon miért nincs egyetlen újságíró sem, aki felhívja a figyelmét arra budai Gyulának, hogy Érthető, hogy ő politikai jogból keres valahol fogást. De ez most nem sikerül neki, és ez annyira így van, hogy én nagyon erősen kell, hogy kapaszkodjak a saját zakómnak a szélébe, mert hogy mostanában igyekszem elegánsan felöltözni a kormányinfóra, forra, szinte egyedüliként Kovács Zoltán és Lázár János mellett. De ott is elhangzott ez. Nem ellenzéki oldalon, és Lázár János válaszolt rá, de én először tudod, hogy kinél utasítottam helyre a sajtót, miközben az az esemény az nem a sajtó helyreigazításáról szólt? Nem. Pedig annak te is szemtanúja voltál, az első von László sajtó reggelije volt. Ja, igen, igen, igen, igen, igazad van, igazad van. Ahol gyakorlatilag az egész sajtóval újat húztam, mert úgy viselkedtek, hogy én komolyan arra gondoltam, tehát amikor arról volt szó, hogy itt van egy nem publikus, tehát a szónak abban az értelmében, hogy most itt egymás között beszélgettünk, és erről nem lesz szó, és ebben közmegegyezés volt, majd azt kérdezték, hogy akkor erről hogy lehet beszámolni, akkor anélkül, hogy te megszólaltál volna, az iránt érdeklődtem, hogy emlékeznek még arra, ami a beszélgetés legelején hangzott el, és ilyen kiszólásom még kettő és három volt, és arra gondoltam, hogy a kormányinfó nem arra való, hogy én megneveljem a sajtót, illetve nem jó viselkedésre, hanem hogy, hogy egyáltalán a sajtó sajtómódjára viselkedjen, de most Budai Gyulára gondolok, hogy, és egy körben beszélgetünk, tehát a Soros meg ez szóval, neked most ugye Budai Gyulát kéne kérdeznem, és téged nem kérdezhetlek helyette, aztnak szeretném neked mondani, hogy alkalmatlan tárgyal nem lehet erőszakot elkövetni de mi mindig egyetértünk, hogy az ilyen dolga de... ez nem véletlen Laci Bácsi, ez nem véletlen tehát én azt mondom, hogy ma már a politika nincs tekintettel Fia Jánosra, mert Fia Jánosból viszonylag kevés van, és nem is biztos, hogy szükség van arra az egyre. Ha valaki nem emlékszik a sorrendre, akkor ma ceglédi csaba, egy olyan valaki, aki ellen vagy rózsafűzérrel, vagy a jogeszközével kell megvívni a csatát, és e tekintetben szinte lényegtelen, hogy mi volt az idősrend. És az, amikor én felvetem azt, hogy az idősorrend, az nem egészen alapozza meg azt a mondandót, amit vele szemben megfogalmaznak, akkor arra zavart filmos, hogy lenne a válasz de ezt most ugye neked nem tudom produkálni, hiszen nem te vagy Budai Gyula. Igen, ez tény és valahogy hogy nem vagy Budai Gyula. <gül> Jó, én tegnap négy olyan dolgot hoztam, vagy öt olyan dolgot mondtam a hallgatóimnak, amelyek a fociból vett hasonlattal szerintem les, és le kéne fújni. Ez is egy lesz. de most ebben a kérdésben mit vársz tőlem? Mert hogy, Megmondom hogy... neked, hogy mit várok tőled, hogy az ember lehet féltékeny a feleségére vagy a férjére, de hogyha én azáltal akarom megrontani a ti házasságotokat, hogy szánt szándékkal, miközben te leveszed a zakóda, távollétedben női hajszálakat helyezek el a zakódon, hogy te azt neved észre, de hát ha a feleséged és abból patália lesz, az nem egy tisztességes viselkedés. És én nagyon sok olyan ö, szituációt veszek észre, ahol a másik ö, jelenlétében, vagy inkább jelenléte nélkül olyan női vagy férfi hajszálakat helyez el, hogy abból patália legyen, mert arra szükség volna, és én bennem a jó érzést tiltakozik, ha egyáltalán olyan, hogy jó érzés. Nem tudok erre mit mondani, hát jó, csak azt tudom neked mondani, hogy a sportban van olyan, hogy valakit diszkvalifikálnak a politikában, ma nálunk nem diszkvalifikálnak semmit. Ha ma elmenne egy kormánypárti politikus az orvoshoz, kinyitná a száját, mert fáj a torka és azt kérdezne az orvostól, hogy doktor úr, mi bajom van, és a doktor azt mondaná fél hogy uram, hölgyem, hölgyem, uram, önnek soros baja van, akkor valószínűleg elnevetni magát az illető, és azt mondaná, hogy persze félre a tréfával, amire az orvos mondjuk azt mondaná, hogy nem, uram, önnek soros problémája van. Én csak nagyon ampasszal néztem azt, hogy mi történt tenne a parlamentben, de az, hogy bármit mondjon egy ellenzéki képviselő, arra soros legyen a válasz, az még egyszer vissza fog ütni a népmesék tanulsága szerint akkor is, hogyha ez most nincs így Soros györgyer minden nem magyarázható meg ebben az országban hát, hm? ez biztos, hogy így van de nem is volt mindenre válasz a Soros tegnap mondjuk én nem voltam benne egész nap de amikor benn voltam például a minisztereki válaszokban hogy a Soros egy jó pár esetben szóba se került, ebbe biztos vagyok hát én, én, én ezt egy kicsit úgy érzem, most túl ez nálad Uh, például egy sor, sor kérdésre a válaszban Simicska hangzott el, és nem soros Figyelj, a simicskával az a probléma hogy az, a, Ez a történet pedig az ország szégyen Tehát az, hogy két barát elvállásából Ez legyen a közéletben Vagy a közélet egy részében És hogy ez tisztázhatatlan legyen vagy legalábbis úgy tűnik, hogy nincs benne rá igény, mert az egyik fél az valamilyen módon jelen van, a másik fél pedig, mint a korpát úgy hajtja le a válláról ezt a problémát, én szégyellem magam. Ez biztos, nem könnyű, de ezt én elfogadom. De ez nem, hogy nem könnyű, ez nagyon is nehéz. Igen, de azt hiszem, hogy erről a veteletéről nem beszél senki, és nem is tudja lehet erről beszélni a nyilvánosságban. És és nem tudjuk, hogy mi játszódik belül a lelkükben, mert nem gondolnám, hogy ez, ez, ez nem lelki kérdés, vagy, hogy el lehet tekinteni a dolognak a lelki vonakúzásétól, de nyilván a közéletben, ez a politikai közbeszédben ez nem lehet, nem lehet kérdés. Igen, de és tenni megint egy les, ugye az történt, hogy Losonci Kata, aki Máron a, az EHO TV munkatársa, korábban a hírtévében dolgozott, felírta Simicska Lajos házára a papírjaimat otthon felejtettem. Én arra emlékszem, hogy azt írta fel, hogy Hajrá Lajos, és ez az ő, vagy a többiekkel készített EHO TV beli műsornak volt, a promója. Erre a 24.hu abban is Szili László lecsapott rá, és szándékosan mindenféle jelzős szerkezetet nélkülözök, és megért, hogy ez egy milyen fantasztikus, korszakalkotó egészen elképesztő jövőt elénktáró dolog, hogy ez így lesz ezentúl. Majd kiderült, hogy ez egy médiahek volt. Pontosabban mondva, ezt médiaheknek mondják, az én időmben még átverésnek mondták. A médiahek és az átverés, a médiahack egy ez túl bonyolult kifejezés, az átverés az egy egyszerű dolog. Ugye, kiderült, hogy Simicska Lajos e, Veszprémi házának a falára, az íg a világán semmi nincs kírva. E, ezt követően kiderült, hogy ez egy ötlet volt, amit megvalósított a cikat és ezzel promozta, vagy evel promotálta, inkább mondanám így, a műsorát, amire ugyanaz a 24 pont, vagy ugyanaz a 444.hu, amely egyébként fantasztikus és elképesztő ötletnek találta, elkezdte gyalázni a Pesti Strászok főszerkesztő helyettesét, aki gyakorlatilag röhögött a markában egyébként teljes joggal, hogy hogy sikerült felültetni a liberális médiának egy részét, és azt a 444.hu, már hogy ugye összesen három óra telt el a két cik között, abban már nem volt korszakalkotó, abban már arról volt szó, hogy ebből is hogyan akar hasznot húzni a jobboldali sajtó, de a 444.hu-n egy, egy más is írta, mint a szili a kész kivonult ezügyben a közéletből, de az, hogy azt írták volna, hogy bennünket is átvertek és ezügyben hiszékenyek voltunk, vagy, vagy, vagy valahogy viszonyulunk, az hiányzott belőle. Tehát azt kell, hogy neked mondjam, hogy messze túlmutat a Simicska jelenség azon, mint ami egész egyszerűen az, hogy este valamilyen formában az ember kimegy, és ő vagy egy munkatársa Furadókat dolgokat ír egy plakátra, vagy plakáthelyre? Mm. Nincs köztünk vita, tehát uh, egy egyetértek veled. Az az igazság, nem, az az nem az nem az igazság hogy most, most már tényleg, tényleg hetek óta a visszatérő téma közöttünk az, ami a médiában zajlik. És, uh, Jó, de ezt a politika generálja. Nem, nem, nem. Szerintem ez csak részben a politika generálja. De erre mindig azt mondom én, amit már mondtam neked is, ne kérjük számon a politika logikáját is. Az, hogy a politika úgy viselkedik, ahogy abból nem következik, hogy a médiának is úgy kéne viselkednie, ahogyan. Igen, de a, de a ma a média kevésbé független, mint volt bármikor. De hát ezt is megbeszéltük már. Igen, Gyakorat, de, hát úgy, de és is... azt is megbeszéltük, hogy ez nem egy magyar jelenség, hanem ez egy világjelenség, ami, ami egyébként nem egy új jelenség, csak sokkal markánsabb. Sokkal inkább... Igen, de ország a válogatja, azért van a világnak olyan fele, ahol jobb állapotban érte a sajtót ez a fake news probléma, és azért vannak még olyan orgánumok, amelyek a fake news és annak iparágával való küzdelmében jobban állnak, mint a magyar média, amely a közszolgálatot szinte nélkülözi, a többi orgánum pedig szinte kivétel nélkül valahova húz. Hát, hogyha már a fake news beszélünk, akkor tényleg azt kell mondjam, hogy Magyarországon az a probléma, hogy a magyar mindegy jelentős része nem áldozatává válik ennek a műfajnak, mondjuk így, hanem egyik fő termelője, generálója, és ráadásul vezetőlapok is. Itt nem arról van szó, hogy valahol megjelenik a Facebookon, vagy valamilyen kalószollapon valami, amit utána átvesznek, és, és utána új tálaját, mint valós tényt, és nagyon jól bedőlnek azoknak a titkosszolgálti módszereknek, ahol mondjuk árhíreket generálnak egyébként olyan módon, hogy azok valóságos személyekhez és valóságos problémákhoz kapcsolnak, hanem egyszerűen a vezető lapok rendszeresen tesznek közé saját szerkesztőségük szerzőinek a tollába az olyan írásokat, meg olyan dolgokat, amelyek, amelyek inkább a fake news kategóriában, mint a valóságos istenes tájékoztatás kategóriájában tartoznak. És egyébként a legosztabban az, hogy ezen még cinikusan mosolyognak is. De ez már a témadásban is így van. De... hogy azért azt látod, hogy halálkomozam. De meg, gondolj bele, hogy annak, annak idején engem a Győrfi Miklós megtanított arra, hogy a beszélgető alanyokat be kell mutatni, és azt belekerültem egy ilyen tömegverekedésbe, vagy legalábbis nagyon hevesen beszéltek az emberek, és hát ugye, én az elmevettek, ugye azt gondoltam, hogy nekem be kell tartani a szabályokat, és miközben ordítottak egymásra, oda mentem. Hogy elnézést kérek, önt hogy hívják. Nem emlékszem már pontosan milyen volt, azt tudom, hogy nagyon nevetséges volt. Vagy én nagyon nevetséges voltam, bár a szándékom kifejezetten jó volt. Azt tudom neked mondani, hogy ma a média azért viselkedik szerintem így, mert egész egyszerűen így látja célra vezetőnek, és ez beláthatatlan következményekkel jár. Ma már ebben a zavarosban való halászásban egy olyan jellegű megszólalás, mint az enyém, vagy a mi kettőnkét, tényleg csak és kizárólag a periférián képzelhető el, mert e, nem erre van igény. Én naponta szembesítem az embereket avval, hogy amivel kapcsolatban véleményt formálnak, azzal kapcsolatban ténybelileg nincsenek e, kellőképpen felruházva, amire fogják magukat is megsértődnek. És ez arra jó, hogy az indulatokat szabadon lehetsen kezelni, és egy indulatpolitizálás van, és csak a jóisten, tényleg a jóisten adja az, hogy ez ne vezessen valamilyen eseményhez, amely aztán visszavisz bennünket a racionalitásba, de azt meg olyan történik, amit egyikünk se kíván. Igen, azt tudom erre mondani, hogy igen, nem visz, hogy ránézhagatok annyira élvezik ezt is, én csak annyit mondok neked. Igen, egyetértek, de ez van. De nem ez van, mert ahogy a fogás is berakja a szádba, nyálelszívót annak érdekében, hogy hozzáférjen a fogadhoz, a magyar közéletben is be lehetne tenni egy kvázi nyálelszívót. Kettőt is. De most ennek, ne, de nem ezt az időt éljük. Tehát én azt tudom neked mondani, hogy elkezdődtek azok a beszélgetéseim, amelyeket korábban is folytattam, és amelyekről részletesen beszámoltam már, mint a tényéről, de a tartalmáról nem. Most már a tényéről se számolok be. Olyan fideses közkatonákkal, tisztekkel és tábornokokkal, de nem a hadvezetéssel, adnál alacsonyabb szinten, ahol erről beszélgetünk annak érdekében mint egy kócsa vagyok, mint a Fidesznek vagyok valamiféle kócsa, mert hogy egyébként a fidesz is megviseli ez, csak erről ők nem beszélnek. Én meg abszolút nem lojális vagyok, hanem igyekszem szakmai módon kezelni. Egyrésztről beszélgetek, másrészt nem viszem ki a beszélgetés tényét, harmadrészt meg az irányba próbálok hatni, hogy mindenki engedje meg magának azt a luxust, hogy kilépjen ebből a körből, hát amit inkább kevesebb, mint több sikerrel osztott meg velük, azt mondják, hogy igen, bond, volna erre igény, de hát ma nem ilyen világot élünk. Tennap három Fideszes vezetővel beszélgettem így. Gondolj ebbe bele? Hát, de gondolom személyesen, nem a teljesen, személyesen, Teljesen, személyesen. És nem voltam az MSP kémje, senkinek nem a kémje voltam, hanem csak beszélgettünk. Pedig én, pedig én azért megnéznélek valamilyen képszerebben. Hát, olyan, igen, hát azt. Te lett volna a legújabb 007-es? Igen, hát ez, ez a Mr. Bean lennék. Vagy, vagy, vagy inkább egy 008-as, az lehet? Igen, csak ez félig vicces. És, mi, és, és, és, és, és ugye valaki, aki azt írta nekem, hogy állítólag én kiüldöztem őt a műsoromból, Lehetséges, hogy így van. Azt írta nekem hallgató, egy... vagy beszélgetésre? Ha, ha, hallgató. Én azt írtam neki egy amnestia hívjon fel 7 és fél 8 között, nem tette. Ő pedig megírta azt, hogy hogyan beszéltek a farcefemben délután, a Navracis Tiborról és rólam, és bennem nincs szándék az ügyben, hogy emiatt most megkeresem ezt a műsort. Te is hogyan beszéltek csúnyán? Hát, állítólag szörnynyen hát, de gondolom ezt te túléled. Hát nézd, azért régen ennél, tehát azért, azért régen, hát ne felejtsd el, így ismerkedtünk meg, így lett a közelebbi viszonyunk, amikor, de hát ezt már múltkor is fedeztem a hajra MSZP kapcsán. Én azt gondolom, hogy a, a tiszta észrehez, tehát hogy az észhez térést, azt nem, nem, nem lehet egy embernek naponta ez a tevékenységet, hát azért ez normális dolog lenne. Tehát amikor én Aracki képviselő urat néztem a parlamentben... Tudod, a... mi az érdekes? Aracki. Ha mondjak róla két mondatot. Én nekem. nekem az egyik legnagyobb meglepetés az Aracki. Nagyon vagyok fele. Ő, ő olyan tájékozott például a kortárs alternatív <gorszállal> olyan és olyan nyitottság van benne, hogy egy KDNP sországi képviselőről beszélünk államkítkáról, aki egyébként egy jogász, és 20 évtizedek óta energetikai joggal, energetikával foglalkozik, a, ugye mol dolgozott, és a többi. Olyan nyitottság van benne, én nagyon, én nagyon kedvelem a képviselőtársamat, pont most adtam neki egyet a, a múlt héten a képviselősítésében a tartalmazó kötetből, és mert beszélgettünk a frakció, és fölelezett, hogy én emlékszem, mikor találkoztunk. És ott mondtam, hogy igen, igen, el is mondtam azt, mondtuk, hogy nem, nem akkor találkoztunk, hanem az erős Pistának a megint olyan a Lári utcában, egy kis Galériában, amit én nyitottam meg. És mondtam, tényleg igen. Keltes a és igen, igen. Erőt is voltak már ilyen tapasztalataim, meg meg beszélgetésére, de én erre egyáltalán emlékeztem, hogy ott találkoztunk volna, én akkor még nem is voltam képviselő, a képviselőség közelébe se voltam. Tehát.. Uh, ez egy egészen más uh, szituáció volt. Nagyon érdekes kiállítás volt, ahol egyébként a panelok világát és a húdnatemetők világát hasonlította össze lerős, és egy hosszú írást uh, közöltem egyébként a könyvemben is, és uh, a pármákra nyomtatta a fotóit, uh, paplahúzatokra, és többi. Nagyon, nagyon érdekes, uh, nagyon jó kis kiállítás volt, és uh, mindig meglepődök az ilyenfajta nyitottságom, mert azért a politikában az ember nem azt tapasztalta, hogy a kortárs művészet olyan nagyon nagy nyitottság és érdekes. És van, hozzá kell tennem, ezt ugyanígy el tudnám mondani a szocialisták, liberálisok, összes többi kör, körben ér ezt, értem, is. Eltekintve a jobbító, mert ott szerintem semmiféle nyitottságunk Én ér Értem, de azt gondolom, hogy tegnap egy olyan filmnek voltunk a tanulói, amikor Aracki képviselő úr elé, oda egy szöveget, és azt mondták neki, képviselő úr, ne gondolkodjon, olvassa fel. Miért nem, nem tudom, ezt én, és nem is akarom minősíteni, mert még egyszer mondom, én nem hallottam a tegnapi felszólását, és csak azt tudom, hogy én nagyon őt és nagyon sokra tartom. Úgy általássában tudom mondani, hogy az embernek egy-egy parlamenti vitában a háttér, a, háttér a kollégák dolgoznak, és írnak beszédet. Én értem, és néha értem, ezek úgy... a fiatalok túltolják a biciklis. Igen, de nem... Olyan, igen, múciót, nem. Múciót csak hat, de hadd mondjam nekem, akkor olyan beszédet írtak le nekem, amiben 28-szor volt benne a soros, és a 28-ban 27-szor kihúztat. Tehát most mondtam a fiatalembernek, embernek, hogy tehát ilyen beszédet ö, adjon a buldogoknak, ö, de nekem ne adjon. Tehát én ezt nem fogom feladni. De hát akkor mondja ezt a Reszki képviselő, hogy rossz szöveget adtak elé. De én ezt nem tudom, mert még egyszer mondom, nem hallottam, hogy mit Én ezt ért, értem. Nem de... tudom, hogy a beszédet De Azt is el, meg, hogy én, ugye én a testbeszédből írta, sokat hogy... olvasok, ugyanabban az összeállításban, vagy egy hasonlóban, mint ahol téged kérdeztek, egy Púcsi János nevű Fideses képviselő van, ilyen jól emlékszem rá? Igen, ma... volt, fickó. és ugyanígy az óra mikrofonokat, figyelj, az a riad félmosoly, amivel a következőt lehetett rajta látni Anélkül hogy én beszéltem volna vele. Gyerekek, hagyjatok engem futni. Oké, okay, nem hagynak futni. Akkor megpróbál valami olyasmit mondani, mint amikor a jó vagy rossz tanuló felel a karinti frigyesnél halvány lila Hogy miről van szó, de van benne Megszólal a csengő, és tudja, ez, hogy ez, ez, amivel ez, ez. kapcsolatban kérdezik, azzal szöges ellentét lévő... ez el is egy ilyen dolog, miért kell egy képviselőnek minden témához értenie, minden témában kifejteni az álláspontját? Igazad van, állás, van, az teljesen nemét. igazad van, de ő mégis. Ezért nem arra, hogy a Pócs János az egy agrárius ember, de de kiváló gászszakember, magyar gazdaság. De, de igazad van, de mondhatta volna azt, hogy uraim, nem tudom, mire. Nem tudod ezt mondani, a nem tudod ezt mondani mert a más nem, akkor ezt fogják bejátszani 22 szó szóval hogy láma képviselő, milyen hülye, mert azt se si tudja, hogy miről van szó a parlamentben, és nem, nem akar hozzászólni fontos kérdésekhez. Ne haragudj, híjén át vannak a parlamentben, és nem újságírók, akik legalább három, három eszközre veszik, amit mondasz, hogy a, a, a nevedés az, hogy fölvesznek ezt... a mobiltelefonjukkal, ezt filmeznek, is és ez az összes törvény. Pócs János, Pócs János egy kiváló, egy kiváló országési képviselő, aki nagyon sokat dolgozik a körzetében, Egy remek agrárszakember, egyébként, ha barátúra találkozol vele, remek társasági partnerist, Pócs Jánost, nem például, nem a Nemzeti Színházról kell kérdezni. Én ezt értem, kell, de azt értsd meg, te. hogy tegnap egyszerre, akkor kettős leléptetés. Leléptetem az Aracki képviselő urat is, és leléptetem az újságírókat is. Csak az a a így, a léptetés Ez a kérdés, Laci, híjnákat. Az a híjnákat, ki a, a komaratni. Tudod? Itt kell, hogy abbaadjuk, mert már 5 perccel elmúlott 8 óra. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. Lászlót hallották önök. Keresek egy híreket. Elnézést kérek a 8 órától. Gyere ide, babám, Úgy. 061 9 és 06 I don't drink coffee, I take tea, my dear I like my toast on one side But you can hear it in my accent when I talk I'm an man in New York. Figyelek, 061 489 9 9 és 06 30 egy 11 Jó reggelt. Halló, én vagyok a soros, mert már olyan régóta várom. Mondhatom? Ha eddig viccelt, nem volt jó vicc, figyelek. nem, hát én, én jövök, én vagyok a soros. Jöreg! Jöreg! Jöreg! Jöreg! Jöreg! Jöreg! Én csak val valamit lehalkítottam, mert most viszont túl kell, Igen. Kicsit... Hát akkor mondom még egyszer. Jó, figyeljen! Az előbb úgy köszönt el 8-ször előtt több perccel, hogy uh, Fialai Jánosban uh, Elsimon Lászlót hallották. Hát Elsimon Lászlót nem hallottuk, csak önt hallottuk. Ő mindede csak annyit mondott, hogy igen, igen egyetért. Jöjjön. Jó reggelt, régi fakálás képek. Elnézést, önnek a hagyt már megjegyeztem. Ön elég, ha azt mondja, hogy ha, és már nincs is adásban. Szeretném önnek elmondani, hogy miután itt nincs hívás azonosító, ha a műsort akarja megzavarni, azt nagyon egyszerűen meg tudom oldani. Műsoron kívül veszem fel a telefont, az esetben viszont olyan helyre fogom küldeni, hogy a fal adja a másodát, tehát eldöntheti, hogy iszik vagy vezet. Három múlva lesz, negyed 9 2017. október 10 -e kedd van ez a kéfejen csíp. Azon gondolkodtam, hogy milyen régen írtam 24 pont és aztán rájöttem arra, hogy amit én el akarok mondani, azt én reggel zsebében elmondom. Itt a hallgatással is tudok valamit mondani, a 24.hu nem tudok hallgatni. 06148909999 és 0636771161 Szívesen beszélgetek önökkel, de akkor legyen a szándék komoly. 1 4 8 9 Nem tudom megmondani, hogy miért, de terep megrázott engem, Varadzki László halála soha nem állt hozzám közel gyerekkoromban kifejezetten futáltam. Isten vélet, édes Piroskámmal ki lehetett kergetni a világból. Uh, reggel BK-ével jöttem be dolgozni, és szembe találkoztam a jobb ezzel a plakátjával, amiben ugye azt hangosztatják, hogy lecsukják a tolvajokat, meg megemelik a béreket és az át volt tettve még viccesen gondolom a alkotó számára, hogy, hogy lecsúcsjuk, hogy a tolvajok helyett az volt, hogy megemeljük a tolvajokat. És igazából azon gondolkozom, amióta beértem, hogy miért van az most előszágban az elmúlt fél évben vagy egy évben, ez az összes párt abban látja igazából valamit, hogy a plakátokkal el tud, el tud érni. És, és azóta sem értem, és hátra van, aki tud nekem segíteni, hogy Magyarországon miért van az, hogy, hogy az várják az emberek azt, hogy, hogy ez megváltja a világukat, hogy ez, ez segít a választásban, hogy így szavazanak az emberek, és... Az, az, az hogy az, az óriás választás. plakátok hol helyezkednek el a hatékonyság sorában, az úgy lehet, hogy föl kéne hívnom a Szigetvárit, és meg kéne kérdeznem tőled, de egy dolgot tudok neked válaszolni. Az pedig az, hogy... Ha, ugye manapság talán egy kicsit a keletére tőször is beszélek arról, hogy erőszakot el lehetne követni egy arra alkalmatlan tárgyal, de mint tapasztalhatod, az úrés lakátokon például le lehet vezetni indulatokat. Részint le lehet vezetni indulatokat úgy, hogy lefested, Részint le lehet vezetni az indulatokat az, hogy rájössz. Részint le lehet vezetni az indulatot azzal, hogy letépkeded. Tehát bármennyire is furcsa, maga az óriás plakát egy levezető eszközé vált, szinte függetlenítve annak tartalmától, hangsúlyozom szinte, hiszen egyébként nem függetleníthető módon. Látható módon van valamilyen olyan felfokozott érdeklődés, a társadalom egy bizonyos része, részéről, hogy ők kicsodák, azt nem tudom neked megmondani. Épp arról beszéltem, idefelé jövet a rádióba, tegnap beszéltem arról, ugye, hogy plakát lefestve részén, teljesen lefestve, ráírva, leszedve, újra kirakva is kezdődik az egész előről, olyan energiákat mozgósítva, amilyen, energiá koráb, amilyen energiákat korábban egy óriás plakát nem tudott megmozgatni. Ez, ez igen, de hogy gyakorlatilag ez nem csak energiáról szól, hanem valamennyi pénz is mozog itt, aminek most, valakinek ez a vagy... Ennek az, az tehát azt gondolom, hogy az a része az, az mondjuk a TV reklámokhoz képest eledénész. De meg fogom kérdezni a Szigetvárítól, fölhívom, jó? Jó, rendben, rendben. De ha van egy, miért felhívnám a Szigetvárítót? Engem hallgatnak hirdetési szakemberek. Ha van bárki, aki egyébként ezügyben meg akar nyilvánolni belét, vagy nem akar bemutatkozni, bár nem nagyon tudom, hogy miért nem mutatkozhatna be, én adok még néhány percet, hogy ne egy politikustól kéne megkérdeznem, mondván, hogy akkor ő részrehajló lesz. De a, ha van önök között bárki, aki szakember, akkor legyen szíves mondja el, hogy ma a hirdetési eszközök között milyen jelentőséggel bír az óriás plakát, és hogy ennek a jelentőség egyébként hazákban változott-e, és hogy egyébként Ebben a trendben mi mennyire vagyunk beilleszthetőek a világtrendbe, de ez már lassan egy disszertációs előadásnak a témája lehetne ebben a formában. 061-489-0999-0630-6771161 Három perccel múlott kilenc Három Hirdetési szakemberek 061 4 8 9 0 9 9 -0 -6 -6 -7 -7 1, -1, -1. ezt ne vigyük túlzásba a szimfonikus úgy látom, hogy senki nem akar telefonálni, vagy nem hallgatnak hirdetési szakemberek, vagy nem akarják hallatni a hangjukat. Jeff's rifle sat on the hill saw the plain 1 4 9 0 9 9 rifle went off in my hand a shot rang out across the land the kept running The rider was dead I hung my head I hung my head I set off running To wake from the dream And my job, brother's Went into the stream And I kept on running Into the salt Lands, And that's where they found me My head in my hands ennyit tudtam volna segíteni de ő nincs. Megpróbálom felhívni a Gestit, ezer éve nem beszéltem róla. Végül is jó hazafelé a fali rádióm is, Ma 5 percet tízedik, is, vagy iskolában reggel és szerelünk egy kerttejátssért, és van egy kérdés, amit szeretnék föltenni neked. Azt kérdezi Cserhalmi Dániel, aki nekem egy törs hallgató, életkorát tekintve jobban áll a fogyasztói társadalomhoz, mint mi ketten, bár te fiatalabb vagy, mint én, és így is marad ez már. Egyetemi oktató. Menet a munkahelyére látja az óriás plakátokat, az azokon lévő feliratokat, és azt kérdezi, pontosan nem tudom mondani, mert ugye azt most pontosan az ő szavait kéne mondani, de az a, gyakorlatilag az a kérdés, hogy vajon most az a felfokozott izé, ami van az óriás plakátokkal kapcsolatban, az vajon miből adódik, hogyan lett az óriás plakátnak ilyen jelentősége, és én egyetlen egy dolgot tudtam erre mondani, ami szerintem nem hülyeség, de nem biztos hogy ez a legfontosabb, hogy érdekes módon az óriás plakát ma az indulat levezetésnek egy nagyon fura eszközévé vált, hiszen rá lehet írni, azt le lehet fújni, le lehet tépni. Ez ugyan az óriás plakát eredeti funkciójával nemigen van összefüggésben, de ebben az infantilis társadalomban, amelyben folyamatosan infantilizálódunk, erre is alkalmat ad, aztán gondoltam, hogy feljövöm a Szigetvárit, akinek ugye van egy ilyen énje is, amiben ő képes elszakadni az együttől, és talán véleményt is formál, ő nem vette föl, és aztán azt mondtam, hogy jé, olyan régen beszéltem a Gesztivel, mégis mégiscsak te jobban értesz hozzá, neked politikai bozzalmaid sincsenek e tekintetben, mint a Szigetvárinak, hát ha fölveszed, és itt vagy. Köszönöm szépen a bizalmat, itt vagyok. Örülök, hogy van a rádio és öm, hát a 98.00, ugye... CV rádió, minden reggel. Oké, okay, helyes. A ott van még? Itt van, itt van. Itt, van. itt a, fi, a, fi, a fia, fia a hangmérnök. Tényleg? Igen? igen, igen, igen. Nagyon jó, Nagyon. jó. Na, hát szóval ez ugye, hogy gyakorlatilag ö, a második Fidesz kormány eldöntötte, hogy 2010-től folyamatosan harci látban fogja tartani az országot, és ennek egyik kommunikációs eszközévé tette az utcai orráspakátokat, ami tulajdonképpen azért egy újszerű dolog, mert... Hát Vár egy pillanatra, most hol tartok elám. időben? Ez most, két, most nem 2017 ez, ez most, korábban, nem? Ez 2010-ről beszélt most. Igen. Ugye, ugye ez, ez egész dolog ez azzal kezdődött, hogy, hogy felértékelődött az a médium, a sok médium között, bár mindegyik médium felértékelődött a Fidesz számára, hiszen eldöntötték, hogy az összeset megszerzik. De ez egy másik téma. Ami ide tartozik, az az, hogy kivitték az utcára politikát abban az értelemben, hogy nem tüntetéseket rendeznek rendszeresen, csak néha van békemenet, hanem az utcai orjászlokátokon keresztül az utcán folyamatosan egy kikapcsolhatatlan látótérben ott vannak az üzeneteikkel, és ezzel tulajdonképpen hát egy állandó, hogyan csak a fenyegetettségérzést hoznak be, mert hogy ugye mindig arról szólnak a hirdetések, hogy egyrészt valaki minket meg akar támadni, másrészt valami pokoli terv. Ezt valaki kitalálta, kitalális... vagy van külföldi példa is, nem úgy, hogy ez nagyon lényeges lenne, csak kíváncsolja. Igen, én ezt, ezt, nem tudom. ezt nem tudom, de végül is technikai értelemben a rendszer jól van kitalálva, hogy ilyen csúnya germanizmussal éljek, mert végül is arról van szó, hogy. Bárhova médium, nézek, azt látom, hogy. Pontosan. Ugye, és azért hiába olyan divatos az online világ, azért lehet tudni azt, hogy mondjuk nem tudom én, tehát a kustyámban ott mondjuk kevesen használják az internetet, arra tájékozódjanak, viszont az, a, a faluk nevezet egy-két óráskat, tehát ott azt mindenki látja. És hát arra van egy... is van valamiféle tudományos nézet, mely szerint ez valahogy beszivárog egyébként az embernek a hétköznapjaiba, amit egyébként így lát. Hát igen, főleg egy olyan, olyan kis településen például, ahol, ahol az, nincsenek ilyen médiumok érezve, csak alig. Tehát, hogy ott, ott nem tudod kikerülni egyrészt, másrészt pedig ugye van egy hivatalosság az egésznek, mert mindenki a, ugyanúgy, mint a, annak idején okay, a rád, ezt fel, a Ezt látják Pista marinéni, mit élnek meg? Hát ők azt élik meg, hogy valami, valami gebasz van, és hogy emiatt a gebasz miatt jó is az, hogyha a kormányzat a helyén van, mert a gebasztól majd minket megment a kormány. Ezt, ezt De ők élik. hogyan tekintenek az óriás plakátra, mint valamilyen nagy mesekönyvre? Hogyan? Én szerintem... Hú, te tulajdonképpen így is kér, mondhatod, bár ez a fajta megfogalmazás nekem nem jutott tetszembe. Kicsit gyerek közelebb a telefonodhoz. Igen, igen, itt csak, most miattad kirohanok a kocsimban, mert merül a telefonom, és keresem a töltőt. Mert, mert mi csak reggel fel 9 lesz. Igen, mert egész éjszaka merült, szegény. <hállás> igen. <hállás> és akkor akkor odairék a töltőt akkor. Okay. Tehát Tehát, hogy... hogy azon kívül, ugye ezeken a plakátokon alapvetően azt szokták küzdeni, hogy hány forint a párizsi, vagy hogy milyen autót vegyél, hmm. de ezek a plakátok most így átváltoztat, és ráadásul nagyon sokan, és rendszeresen jelennek meg. Ráadásul ugye mindig egységes kék feliratban, vagy kék alapon feliratban, tehát lehet tudni, hogy ez a dolog olyan, mint gyakorlatilag már, mint egy újság. Oké, okay, rendben van. Most elhagytuk 2010-et. Hogyan változik ez? Hát annyiban változik, hogy ugye rengeteg embert viszont hergel a dolog, ráadásul közben az arcóriáspakát kertású kívül lett egy másik, hát ilyen szervezet Magyarországon, amelyik folyamatosan használja az óriáspakátokat, ez a kétfarkú kutyapárt, amely tulajdonképpen, ha itt társas játékát tette ezt, több nagy akciója is volt, plakátshekkelések voltak, hanem még maguk is fizetett felületeken jelentek meg plakátokkal. És innentől kezdve ez vázis ez felhívás volt ugye Keringőre vagy Tangóra, ki mit szeret, és, és onnantól kezdve átalakultak ennek a szabályai. Előtte nem volt, hogy nem volt nagyon rendszeres az, hogy a plakátokat meghekkelik, bár hozzáteszem, hogy még a szocialista, liberalista, akármilyen is a kormány idején az akkori üzeneteket folyamatosan különböző ismeretlen tettesek az országnak számos helyen, rongálták, illetve hát ronda feliratokat helyeztek el rajta, tehát a plakát és azért is, És amikor elindult az a kérdés, mely szerint a vélemény a része a plakát rongálás, vagy ez egy önálló bűncselekmény, akkor valójában az óriás plakát az úgy megszentesült? Megszentesült, nem szentesült meg. Ugyanakkor én a mai napig nem értem egyébként, hogy ez hogy lehet, mert azért, amikor te kihelyeztetsz egy óriás plakátot, ami elég sok pénzbe kerül, az an annak a tönkretétele azért az, nem tudom, mennyire tartozik a magántulajdon kategóriában, ennek nem néztem utána, de hogy azért szintén ez nem hatékony. Az az, az, az, az üzenet, mely a Gestif Ferra, aki a fiala pedig leszedi, melyiknek van nagyobb híre, vagy képes mind a kettő ugyanolyan hírforrás lenni? Képes, igen, képes. Az viszont azért van, mert a közösségi média, az meg arra van, hogy látsz a Facebook és társai, hogy az ilyen akciókra beszámoljon. Tehát aki oda, amely és szerepelni is, akkor vele, vagy egyszerűen csak azt akarja mutatni, hogy. Magyarországban azt állítod, hogy a Facebook és az óriás plakát között nincs olyan különbség, mint a robotizált társadalom és a gőzgép. De hatalmas különbség van, mert a, a, a plakát az, az offline művészet, arra a kéze oda, amelyet valaki egy-két ember fölírhat rá, de a Facebookon ott viszont azért pont az a lényeg egy közösségi műfaj, bárki üzenet, bárkinek bármit. Hát amíg a cukrebegék nem tétják. János Rosszki nem van, nincs meg a, a dönd, keresem. közben keresen. Rendben van, nagyon izgalmas. Ehm, megyünk előre az időben. Amikor Igen. városképileg hirtelen rájönnek arra, hogy az óriás plakátokkal valamit csinálni kell, akkor valójában arról van szó, hogy e, én eldöntöm, hogy mit akarok, más ne akarjon semmit se. Ez régen volt. Tehát magyarul az, hogy egy irányba üzengetnek a hirdetők, az régen volt. Ugye egyrészt lehet, hogy a mozgalom Magyarországon, ami miatt az üzeneteket már átírják, felülírják, vagy az ellentekére fordítják pontosan. Ezzel gyakorlatilag már mindenki él. Hozzáteszem, hogy ez azért is van, mert olyan borzasztó, irritáló üzenetek jönnek folyamatosan, hogy, hogy valóban az elviszehetetlenség határát súrják, szóval a az, hogy a politikát magát komolyan eszik. És, és állam a reakcióként használják. Tehát ilyen értelemben úgy tették, Magyarország föltalálta az offline közösségi médiát, ami ugye nem létezik, de nálunk mégis. De hát ugye tudjuk, hogy ilyen nincs, és mégis van. Azoknál az Igen, szerintem is ugyanazt szoktam mondani, a plakát -törvény az valójában minek a fordítása? Hát attól függ melyik. Ugye mindig az a úgy van fordítva, hogy, hogy ne lehessen csúnyákat mondani egy jelenleg uralkodó rezsimre. Ennek ez a lényege, illetve az, hogy a közpénzeket, amiket ápumpálnak, a kormányzati hirdetésekbe. jelzem ez se egy szabályoségként, lehet régebben ez nem volt ö, annyira a frankó mondható, ö, hogy ez is ugye úgy van kitalálva, hogy aztán főleg olyan cégeknél érdessége ezeket a pénzeket, amelyek egyébként gyaníthatóan be vannak varva különböző érdeketségű körökbe, ahonnan esetleg, ne agy isten, jaj, jaj, jaj, talán még valami ellenszolgáltatás is jöhet. Két apró ez kérdés, egy az rendben. egyik az mennyire drága, mennyire hatékony? Ö, elég, drága, elég drága mulatság, kis cégeknek nem nagyon érdemes orráspakától hirdetni. Egy városban helyileg, regionálisan talán igen, de egyébként országosan nem. A, a mi volt a másik kérdés? Hatékony. A hatékony, mindenképpen hatékony. Még egyszer mondom, az, hogy utcára vitték ezt a fajta politizálást, ez gyakorlatilag folyamatosan erősíti azt, hogy egy nagyon szilárd, megdönthetetlenek látszó rendszer van, ahol, ahol gyakorlatilag egy dolog számít, hogy a saját szabazóbálóist összetartsa, és ők, ő rájuk néze biztosan nagyon hatékony, a többi részének halára idegesít. a demokratikus koalíciónak a plakátjait nem festik le, de a jobbikét egyfolytában az azt jelenti, hogy a jobbik plakátja jobb, mint a demokratikus koalíciója, vagy másról szó? Tudjuk, mi a jobbik értelmezés, melyik a jobb plakát, az, az valószínű, hogy nagyon idegesítheti a döntéshozókat, hogy ők szerepelnek a plakátokon, mint bűnözők. De ugye olyan nagyon azért nem lepőtetnek meg, hiszen hasonló plakátokat azért képítettek. Korábban Hány ember is, is megifesték el egy úriás plakát megszüntetéséhez? Én két ember végigmegy egy városon, pár óra alatt egy csomót szépen tönkre tud tenni kell hozzá létre, kell hozzá egy csomó dolog? Nem, sok helyen nem kell létre, mert, mert olyan helyeken vannak, ahol, és általában azokat szokták tönkretenni, amelyek elérhetően úgy, hogy az áltabetonon azt kész. Ők politikai aktivisták, vagy lényegtelen? Ö, szerintem a demokratikus közösség szempontjából lényegtelen, biztos, hogy benne, hogy pénzét csinálják egyébként. Végezetül, de nem utolsó sorban... Ö... János, ez ugyanolyan az offline világban, mint az onlineban a trollkodás. Tehát Aha. trollkodnak ez egy, ez egy plakát ha úgy tetszik. Aki ráér, az is, aki eltünteti, az is. Mm, aki király. hát az mindenképpen, aki eltünteti, hát hogy igen, de hát tudod, már semmi nem szólna. Tehát, hogy, hogy, hogy minden másképpen van, ugye mindig ezt szoktam mondani, hogy ők a híges után szabadon, ezért azt gondolom, hogy, hogy mondhatod így, mondhatod úgy is, nem, senki nincs senkivel, és mindenki van mindenkivel, hogy, hogy mondjam ezt jobban. Tehát magyarul már semmi nem érvényes ebben az ügyben sem. Amikor észak a leple alatt nagyon furcsa körülmények között nem írom ennél jobban körül. Az egyik nagy plakát király már, akinek helye van, kimegy és felír, egy minősíthetetlen mondatot, amit korábban kimondott. Az ebben a történetben, ami az óriás plakátokkal kapcsolatos, bár nem óriás plakátra írta, nem kisebb helyre, önálló fejezet. Vagy nem önálló fejezet? Hát önálló fejezet, mert viszonylag ritka az, hogy mondjuk egy étterem tulajdonos ki az étterem, az asztalra, odarak épít és oda áll. Tehát mondjuk az viszonylag ritka szerintem. De hogy egyébként meg nagyon, hát hogy olyan csak viccesnek tűnő kis kurucos gesztus, azt kíváncsi lettem volna rá, hogy olyankor józan volt-e vagy nem. Magyarországi játék, vagy a környezetünkben is van ilyen hasonló? De, de szerintem ez magyar. lehet, az ukránoknál is van ilyen ki, tudja, de a Jukatabra biztos nincs. Mi az, ami bennünket erre, nem mondom, hogy predestinál de rávesz? Te, az, az a rohadt nagy középső új, amit fakjelnek hívnak, és ami gyakorlatilag mindenki mutogat mindenkinek. És tulajdonképpen erről van szó, ez egy szép nagy közös játék, nagy-nagy társas játék lett, és ez a mindenki kikesz, mindenki. Ez valami levesz. indulati többlet. ez valami retardáltság, vagy nem érdemes megcímkézni? Nem, ez egy kultúra. Ez egy olyan kultúra, ami, ami mindig is vesztes volt. Ez, sülag, egy kultúra, ez, ez egy kultúra, vagy ez egy az? Nem volt az. Ö, én szerintem ez egy kultúra, ne bántsuk ezt. Tudom, én azt okay, gondolom, ez hogy... És akkor ez egy milyen kultúra? ez csak belevágtam a szabad. Ez egy vesztes kultúra? Tehát a magyar kultúra az egy vesztes kultúra. Tudod, 500-ban nem nyertünk háborút, foci és nagyon keveset, és ezért állandó vesztesnek érezzük magat. Hozzáteszem, az elitünk rendszerint azzá tette ezt az országot. Az, az elit ezzel visszaél, az, vagy az, az, az elit erre rájárt? Az elit ezzel visszaél, igen, mond, ki kell mondani, hogy az elit ezzel visszaél, lehet, hogy mi magunk is visszaélünk helyenként. De sikerrel jövünk vissza. Van a... ebbe ha nem, nem, a... ez, nem, erre mondtam a nem hogy ez egy kultúra, ez a kódrendszer van. Nincs más, és nem is lesz. Tehát, hogy olyan nagyon reménykedni abban hogy ez megváltozik, nem érdemes szerintem. Jó, de Talán egy ez gó... mondta azt egyszer, hogy, a, hogy annak, hogy nincs de már nem említem. Jó, de mégsem sem olyan öngól, ami által vesztessé várna, hiszen a vesztessé válna, hogy tenni? Nem. De hát a hogy vesztesség, vagy a vesztességünket, a saját magunk most már. Igazából tényleg senki nincsen az elmúlt 20 évben, vagy nem tudom, 25 évben, akinek esett volna Magyarországnak külső erő. Hát mi magunkat rántjuk be, tudod, van ez a vicc hogy hogy a a vannak a kondérokot, a főnek a különböző nemzetek, és akkor a magyarok merén nem kell őrt állítani, mert azok magukat már ráncják vissza mindig. Neked vonalas telefonod már nincs is? Hát ő, tudod, én a kemény nem vagyok fia, -e, de egy százalékon vagyok. <gül> Meg, Megtartom összes gyereketnek és a feleségednek. Szia, Péter! Szia, szia, örülök, hogy beszéltünk. És végülis nagy vonalú voltam, nem egy százalékot adtam a családnak. 061 489 hat és és tegnap is ugye megengedtem magamnak, hogy valami mondatot fűzzek itt a rádiomisoromhoz higgyék el, borzasztó dolog ez a rádiomisor tehát az, hogy az ember privátin valakivel nem találkozik, most viszont úgy beszélget el vele, mint hogy egyébként tegnap kártyáztak volna utoljára és holnap fallabdázni mennének ez valami egészen elképesztő hosszan tudnék erről mesélni, de nem akarom önöket ezzel untatni jó reggelt. Haló! Jó reggelt. Jó reggelt, fiatal úr! Uh, 204 km-ről hírom, majdnem olyan messzire, mint Kehidebb kustány csak a másik irányból. Igen. Uh, imádom, aki ezt nagyon jól felhívta. Én csak azt szeretném uh, azt szeretném mondani, hogy a plakátok hatékonyságával kapcsolatban. Figyelj. 80-as évek közepén sokat jártam ki Nerdélyben. Ott akkor is voltak már plakátok. Székelyföldön, különösen magyarul. És a tartalmuk az nem volt más Nikolaj Csauceszku nak a különböző idézetei. Hatékonysága megkérdőjelezhető volt. Nem tudományos felmérés, de főbb ez a lényeg, az orias plakátokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen! I'm Szia János, Viktor vagyok. Tudod, majd az Andi földi ezen a héten, és akkor egy... Hogy <tos> a, <day you tos> <used to> a mondaná, nem vicces. <tos> <tos> <tos> Egyfelől nem vicces, másfelől pedig én nem kívánom önnek, hogy felismerjék a hangját a környezetében, és egy araszki képviselőhöz hasonló reakciót váltson ki. Nem tudom, érthető voltam. 1989, és a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 Például 8 óra 40-ig maradtam, ha gondolják, most sem maradott tovább. Jó reggelt, Jó reggel! ennek az, az úrnak a nyelvét. Nem, én most elnevezés, valószínűleg valami később... nem kapcsolódott, de róla ma már sok szó esett. A hobocs később. Okay, a kacsi, ez a kacsi. De ez nem vagyok, nem gyakorlom, De szóval egyszerűen ez az ember, hát ha, hogy jól csak, jól csak, hogy komolyan nem, gondolt, ez az, az ember. Várjon egy pillanat. Volt egy mondata elsimó Lászlónak fél 8 és nyolc között, mely szerint az embernek nem kell feltétlenül vakon követnie a beszéd de uram, Várjon egy ez a persze, hallgasson végig. Igen. van akkor, hogyha egyéb iránt egy kompánynak a részeként beszélt? De nem lehet, bocsánat. Az ember nem kis például a parlamentben. Én ezt értem, de És nem őték el, mert magát többiek. Hogy üljél már le, ülj de, le, már le, ez gyalázat, amit művel. De, uram, hát tapasza, üljél, a, az embereket. Én, azt mondtam első igen? a Lászlónak, hogy mi lesz akkor, hogyha elmegy egy fideszes képviselő az orvoshoz, kinyitja a száját, mert fáj a tork, és azt kérdezi, hogy doktor mi bajom van, és azt mondja neki, hogy a doktor soros. Ide jutott. De, meg, ez igen, de ezt az embert ezt mentálisan kellene kiküldeni a de Én ezt értem, de hogyha, igen, nincs. de hogyha felmérés van arra nézve, hogy még mindig... De erre ha... nem ihat a vendég. Hát mondja ön. Hát de, na jó, jó, na ez, ez gyalázat. Ez gyalázat. Amikor. És ha több ember van, akik erre egyébként nem mondják, azt, hogy gyalázat, mint ön. Oké. Okay. Az emberi hülyesége azt mondani, hogy gyalázat lehet, de attól az nem fog megszűnni. Az én eszközöm az a beszélgetés. Természetesen csak abban az esetben, hogyha van nyitottság, és a másik felett beszéd képesnek nyilvánítom, ahogy a másiknak engem kell beszéd képesnek nyilvánítania. Az is foci meccs, ami 1-1, az is foci meccs, ami 0-0, és az is foci meccs, ahol 5-2-om. Vagy Andorán 1-0. Ezek mind foci meccsek. És foci meccs az, amikor két ember vitatkozik, és foci meccs az is, amikor Molnár Zsolt és német szilád egymás szavába vágnak, miközben Róna Jégon szeretne szóhoz jutni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Esett szó a hadházi Jákos Orbán Viktor... Nem, arról még nem. Arról még hát nem. én... én... <gül> Ahogy az, elő, az előzőben telefonáló ezen a Aracki a féle történettől nem kapott levegőt, és a felindultsága jól, ha, jól hallható volt a telefonján is, hát én ettől nem tudtam levegőt venni. Szóval ez, ez a cinizmusnak, és a, a pofátlanság, nem jó szó, a cinizmusnak olyan szintje, ö, még akkor is, hogyha esetleg nem volt igaz a hatházinak, mert mélységében nem ismerem a szorít, ugye ő azt mondta, hogy hogy ő nem érti, hogy egy céget miért zártak ki a, a csecsemő lélegeztető készülék bezá, ö, beszállítási izé lehetőségből, aki jelentősen orcsóban hozta volna ugyanazt a műszaki tartalmat, mint a többiek. Ezek után az volt a miniszterelnök válasza, hogy azonnal ki kell vizsgálni, hogy mennyi pénzért lobby szülő. Ezért... Arról volt szó, hogy egy folyamatban lévő ügyről van szó, és egy folyamatban lévő ügy kapcsán egy cég nevet említenek, akkor ez nem lehet véletlen. Itt nyilvánvaló lobbi van szó, és azt ezt ki kell vizsgálni. Én, amennyiben a híradó jól mondta, mert én ugye támaszkodok, ugye, én nem vagyok ott, tehát csak Igen. egyéb hírforra tudok támaszkodni. Ő azt mondta a híradóban azt mondták, hogy egyébként az ügy le van zárva. Tehát nem igaz, hogy folyamatban lévő ügy ezt én nem tudom eldönteni, a híradó mutatott valami jegyzőkönyvet, vagy nem tudom határozott, ami szerint ez egy lezárt történet, és nem folyamatban lévő ügy, igazságtartalmát nem tudom megítélni, de csak... Igen, rendben van, most megnézem, azt mondja, hogy... Ez 444.hu, felolvasom. Óvattal vagyok most már minden orgánom iránt, vagyval szemben, az azonnali kérdések órájában, Hatházi ákos. Kinek van igaz a, a Orbán Viktortól a parlamentben, arról, hogy a GE szabálytalan bukott egy lélegeztető gépekre kiírt tender, tehát az Állami Egészségügyi Ellátó központ, tender miatt az egyik pályázó szerint a GE. Fordult a hatósághoz, megállapította, hogy a pályázati kírást úgy alkották meg, hogy annak csak egyetlen gyártó termékei felelhettek meg. Ezt a közbe, közbeszerzési döntőbizottság mondta ki. mint egy államtitkár azt mondta, hogy szerintem nem így van. Kinek van igaza? Kérdezte Orbántól. Hatázi Orbán szerint hatázi egy folyamatban lévő vizsgálatban, egy cég érdekében lobbizik a parlamentben. Mennyi pénzt kapott? Ezért kérdezte Orbán. Majd azt mondta, régóta ül de ennél korruptabb ügyet még nem látott a parlamentben. Szégyelje magát, mondta. 1489 és Itt az elmúlt napok eseményei kapcsán azt lehet látni, egy lassan hivatkozási alapként is megjelenik a rádiómisor, nem volt neki reklámja, nem volt neki óriás plakátja, de lassan visszakerül arra a helyre, ahol volt. Köszönöm az Önök hatható segítségét ebben. Ebben ugye az van benne, hogy hallgatják, betelefonálnak néha. Nagy meló van benne, még egyszer hasonlót nagy valószínűséggel már nem csinálnék meg. Erőt, tegnap részletesen szóltam a nagyon messzire jött ember utolsó perceiben. 31 90 061, sőt, elmúlt egy perccel 061, 48 és 06 Bármilyen témában. Mais nem eu ouço Mais Szia, azért keresztelek téged, Fiala János vagyok, aztán beszélgettem. A... Igen, most, bo bocsánat, csak nem, nem állt össze. A Igen, mert a, aztán a gesztivel beszélgettem, mert egy hallgató valójában az óriás plakátok jelentőségéről beszélt, hogy hirtelen mitől lett ennek ilyen jelentősége, hogy tényleg van-e, és aztán erről beszélgettem. Te jutottál először az eszembe, de aztán gondoltam, ah. hogy, hogy van itt, ugye, mert hogy te egyébként ehhez értesz, politikától függetlenül is, mint tanácsadó, és te képes vagy a kettőt különbálasztani, együtt és plakát, aztán a Geszti hosszan beszélt róla, de ha itt vagy, akkor megragadom az alkalmat, ugye arról beszélt, hogy, hogy mennyire szembeszökő az, hogy milyen aktívak az emberek az óriás plakátokkal, milyen aktívak a pártok, vagy a pártok egy része az óriás plakát jelenléttel, és azt kérdezte, hogy vajon ennek mi lehet az oka, és aztán ezügyben váltottam néhány szót, a Gesztivel, amíg le nem merült, vagy egy százalékra nem került, de ha van ezzel kapcsolatos érvényes gondolatod, beleértve, hogy lefirkálni, letépni, felírni rá, ugye a Geszti arról beszélt, hogy ez egy nagyon sajátos magyar, ez az offline kultúrájának egy olyan felvirágzás, ami máshol nem nagyon van, de hogyha végül is az ember egy viszonylagos zártérben, amit a külteret nevezzük zártérnek mindenhon ugyanazt látja, akkor az valamilyen módon beléivódik ivódik, és igenis hat független attól, hogy ma az online-nak tulajdonítunk jelentőséget. Itt levittem a hangsúlyt teljes. Én a Péterrel nem vitatkozom, ha szabad így vételezni őt, mert én is ismerem őt, és jobban is vagyunk ráadásul, hogy ezt az online-nak nagyon megnőtt a jelentőséget, de a leginkább az én tapasztalatom szerint a print hirdetések, tehát a nyomtatott sajtóhirdetések és a hasonló eszközöknek a rohására a közterületet, most a politikai kampányról beszélünk, azt egy jelzésnek tekintem, egy nagyon egyszerű jelzésnek, egy kikerülhetetlen jelzésnek, egy a jelzésnek, ami ráadásul Magyarországon még jobban is, mint akár Romániában, amit valamennyire ismerhetek, azt jelzi az állampolgárnak, hogy hello, állampolgár, kampány készül, kampány van, kampány lesz, lassan szavaznot kell, és döntenet kell. És Magyarország ugye azon kevés ország egyike e Európában, ahol egyrészt egy nagyon burjánzó, sokáig nehezen szabályozott közterületi hirdetési piac van volt, ugye sokáig tele volt a piac fél illegális vagy féllegális felületekkel is. Másrészt ugye emellett minyon vagyunk, ahol tényleg négy évente rendeztek parlamenti választást. Azért a környékünkön egy csomó országban hol megbuktak kormányok és hamar volt választás, hol, nem tudom én, mi történt. Magyarul, hogy van ennek egy teljesen beütemezett dolga, négy év kampány. Ugye a kormány a Fidesz-ezen sokat változtatott azzal, hogy állandóan közterületen jelen van, ezzel még inkább emelte ennek a hirdetési formának a jelentőségét, akkor is, ha ez az én véleményem szerint részben pénzmosásról is szól persze. És innentől kezdve az van, hogy ma is megkerülhetetlen eszköze a szabályozásban a politikai kampányoknak a plakát Romániában, hogyha... Bármely nagyon nagy menő elnök elnökválasztás vagy parlamenti kampány előtt kimennél, akár Bukarestbe, akár Kaloszváta, vagy nem tudom, Aradra, messze nem látnál annyi politikai plakátot. Részben azért, mert nincs is annyi plakát általában. Tehát Magyarországon van ennek egy piaci. Az, azért jelent, azért jelent, van ez így, mert hat. Igen, igen. Hát a hat, ugye? De ennyire mások vagyunk, mint az erdélyiek, vagy a románok? Vagy... Nem, a piac más. Az, az a része a piac más. Ha lenne Romániában annyi plakát, mint Magyarországon, akkor Romániában is lenne annyi plakát. Csak ott nincs annyi plakát. Azt kérdezem, hát, hogyha veszünk száz plakát helyett, ha veszünk száz plakát helyett, persze tudni kell, hogy hol. Ennek Igen. ma a tulajdollása, hogy alakul? Hát most már fejből nem tudom, de körülbelül 30 az óriás plakátokból Simicskalajos érdekeltségi körében van, 25-30, egy, egy teljesen explicite Fideszes cég megvásárolt cég kezében van, van a Deco nevű francia tulajdonú cég, amely mögött a portfólió az elmúlt 5 évben, vagy háromszor cserült gazdát, ez a multireklám, uh -huh. Epa igen. média még a csányi úrnak ugye ott volt igen, egy levele amit ő eladott a Tombor András de ugye a mai így. piaci piackák szerint a deco valójában már eladta ezeket a plakát és valójában efe, ezek felett újra a András és a Fidesz vagy de rendelkezik Ezt ez stagnálósan nagy... nő csökken A plakátok összszáma? Igen nem a helye már a, a, Tehát az a, a hely, hát ahol ki lehet rakni ilyen izét? Hát a darabszám az, az, én azt gondolom, hogy a, amióta a Fideszes önkormányzatok vannak városképvédelmi szempontból, meg nézve piacvédelmi szempontból az éppen aktuálisan szeretett oligarcháik számára bebontottak egy csomó egyébként illegális plakátot, ugyanúgy engedélye is volna egyébként azokat. E, picit szerintem csökkent, de... E, a, a radikálisan nem nőtt, én most fejből nem tudom megmondani, de valahol 25 és 34 ezer, 35 ezer környékére tenném a ma Magyarországon úgynevezett euró méretű óriás plakátok, amely amit a, ha becsukjuk a szemünket óriás plakátnak gondolunk Ugyan, Ugye régen elég voltetlen érdemet volt abban hogy felvilágosítottál engem amit aztán egy tévéműsorban kamatostathattam bár nem örültek neki nagyon a többiek mert ő nekik halvárilag gőzük nem volt arról hogy az eredeti plakáttörvény, ami mással is meg volt igen. spékelve mi mindenre szolgált volna a megmaradt plakát törvény a redukált ami van az mire jó? az semmire a megmaradt pakártörvény az egy, az egy alkotmány ellenesen a parlamenten keresztül erőszakot szabályozása, amely ráadásul betarthatatlan is bizonyos formában. A mert célja? Sokan még újságírók most is azt érz. Alapvetően az, hogy alapvetően a cél az volt, ami nem jelenti azt, hogy ezt meg is kell, hogy tudja valósítani. A cél az volt, hogy korlátozzák a politikai pártoknak, e tekintetben konkrétan a Jobbiknak, a simicskalos tulajdonában álló felületekhez való hozzáférését. A végső szabályozás az egy alkotmányellenes, rettenetes szabályozás volt. Az első javaslatból még akár jót is ki lehetett volna hozni, mondtad, mert szerintem... De a egy mondatot, hogy az újságírók még ma is... Újságírók még ma is sokszor azt mondják, hogy a pártok nem férhetnek hozzá valójában plakátokhoz, ami nem igaz. Tehát, hogyha ma az együtt akarna, nem tudom, naptára nézek, november elsőjével óriás plakátot vásárolni, akkor tudna vásárolni legálisan, mindenféle trükk nélkül. Egy Samban dolog kívül? lenne, hát hogy drágább lenne, mint egyébként, mert ugye az a vélelem van, hogy pofára adnak kedvezményeket, ami lehet, hogy Simics Kalajos és a Jobbik viszonyában így van, az én gyanum az, hogy így van, és ez sajnos rossz, akármennyire is sokan most egy hősi küzdelemnek láttatják ezt a Simicska és Jobbik féle küzdelmet, szerintem mögött rengeteg lopás, rengeteg bestelenség és rengeteg törvénytelenség van, amit én nem tudok a magam állam és demokrácia képével heroizálni, és nincs annyira utálatom a Fidesz iránt, hogy ezt én tudjam szeretni. Ezzel együtt... Kilenc óra után van még öt perced? Van, igen. Akkor visszajúlak téged, mert itt másfél Viszont, lesz valami izé, és akkor sokkal egyszerűbb, ha most elköszönök le... és aztán visszajúlak téged. Látod, kedves Cserhalmi Dániel, milyen tematizáló jelleggel bírt a telefonod. Egy telefon még belefér egy perc erejéig. 061-489-0999-063677-1161. De lehet, hogy még kettő perc is belefér. Egy vagy kettő, Ádám? Close Do I my I I've seen them riding in a big limousine I've heard them talking about they're gonna save the world, but they don't I've seen them up in the ivory towers I've waited in the lobbies for hours and hours I know they're talking, J-man's but they don't Lehet. A kérdés az, hogy az a hát a megfelelő kifejezés az az érdeklődés, ami most megilvánul a tekintetben hogy lefesteni, letépkedni újra ráírni az egy felfokozott tehát az minek a következmény? Hát szerintem részben a hiszterizált politikai klíma egyik következménye, mert hogy az én véleményem, meg ugye ezt Vajda Zoltán kezdte bizonyos plakátokkal a mi pártunkból, az együttből. Ez a véleményünk szerint gyűlöletkeltő dolognak a lereagálása. Azt, azt kérdezem tőled, hogy ugye tanultuk annak idén történelmből, hogy hogyan izé alakult az ipari forradalom, géprombolás, amiről utólag kiderült, hogy meghaladta a történelem. A géprombolásnak szinonimája -e a plakátok lettépése, vagy nem? Nem, mert az akkor lenne, hogyha mi egy szindikalista kapitalizmus ellenes párt lennénk, amely a fogyasztói társadalom ellen lázad, és ezért minden pakátot leszaggat, legyen azon bár a... Népszerű ruha márkának. Okay, az, az a kérdés, az az üzenet, hogy leszeditek vagy letépitek a plakátot, miközben Igen. ezt bejelentett ö, ö, ö, rendőrség által felügyelt eseményként kezelik, ez valójában hírértékét tekintve eljut oda, mint amit eredetileg akart az a plakát közölni az eredeti tartalmával? Ebbe tesszünk egyet az erkölcsi nyugalmunkért. Ugye olyan erőfölényben van ebben a kormány, és ez szerintem a másik oka ennek. Tehát, hogy a, nem panaszkodni akarok, de a tisztességesen működő pártok és jó pár ilyen van Magyarországon, nem csak az együtt. Anyagilag nem tehetik meg, hogy olyan mértékben legyenek kint közterületen, mint akár a Fidesz kormánya teszi milliárdokból, akkor is, haloknak rajta és nem tehetjük meg azt sem, hogy annyi plakátunk legyen kint, mint amennyi a Jobbiknak. Mert például az együtt egész éves működési támogatása már bőven ráment volna, de a, ha ki kellett volna piaci áron kedvezménnyel együtt fizetni a Jobbiknak azt a plakátmennyiséget, amennyit idén már elhasznált, akkor az egész éves párt támogatásának legalább a felelment volna ennek, több mint felelment volna a Jobbiknak magyarul. Van egy teljesen a választók felhatalmazásától, Elidegenedett helyzet a plakát használati lehetőségben. Kit egy oligarhatán támogat, kit pedig az adófizetők kölcsöntésen keresztül, mivel ez nyilván a Fidesz politika érdekét szolgálja, ami soros ügyben folyik. Egy másodperc tőlelem. tudom, hogy ez szinte lényegtelen. Az örökjezdője, nem örök parancsolnék, az örökjezdője a Simicskának lassan nem szűnik meg? Nálam nem. Én azt tudom mondani, hogy én ismerek olyan üzletembereket, akiknek az életét tette a Simics De, de félrejét ez. Mármint, hogy oligarha. Tehát oligarha megmaradt hatalomban, és megmaradt hatalmon kívül is? Én szerintem ő a magyar versenypiacon, magyar közép- és nagyvállalkozók százaival versenyezve nem lett volna olyan versenyképes. A 98 és 2002, valami 2010-es 2015 között nem tudja az államhatalmat önmagadat. De ezt én értem. Azt kérdezem, hogy most is oligarha-e? a vagyon az nem tisztességes forrásból lett, tehát ő tehát, számomra... Oké, rendben az. van. Oké. E, azt kérdezem tőled, hogy amik, a, hogyan viszonyuljon az ember ezeknek a plakátoknak a szervezet lefestéséhez? Az mi? Az egyenrabban letépkedéssel? Csak más Úgy Ugye az, az egy ellenreakció a Fidesz részéről, mert míg én abban egészen biztos vagyok, hogy Nálunk ebben nem pénz van beletéve, hanem önkéntesek lelkesedés, és ezt hol még a demokratikus koalíciós csinálja meg, voltak spontán akciók korábban, ami az a szisztematikus lefestése, börtön von a Gábor, illetve a Jobbik ilyen vagy ilyen plakátjainak, amögött biztos hogy benne, hogy szervezett munka ez és pénz híjúsági van. kérdés, vagy annak a, kérdés, annak a bizonyítéka, hogy tényleg van jelentősége, vagy egész egyszerűen én a király nem szeretem, ha szembe megyek a plakátommal, amin hülyének vagyok, vagy gangsternek vagyok ábrázolva hát részben, ebben benne van az adjon isten, fogadja isten, tehát persze hogyha mi letépkedtük, akkor majd mi is megkapjuk a magunkét ez rendben is van e tekintetben az ugyanúgy jogilag vélemény szabadság, ha ő <tos> alvállalkozókat alkalmaznak számlával, katással vállalkozókat, hogy leragasszák a plakátokat vagy lerongálják a jobbikét azt látom hogy ebben a Fidesz kellő precizitással jár el hiszen megint nekik erre van 6 millió forintja Kubatov Gábornak és Gyűrk Andrásnak akik ezeket szisztematikusan lerongálják ott nyilván van egy jobbik Fidesz háború amelyben egyik félnek sincs igazából igaza és ez nem menti a Fideszt egy másodpercük sem. Van-e de... bármilyen felmérés arra nézve, hogy ezt hogy ítéli meg ezt az egész kalamajkát a nép? Én nem láttam felmérést, és én nem is készítettem. Uh, tud kér... lenni? Tud a kérdés az, lenni? hogy egyébként ez a folyamat, ha ez egyetlen folyamat, akkor ezt tud-e betenni magának az óriás plakátnak, mint hatékony eszköznek, vagy ez ahhoz kevés? Hmm. Mármint az, hogy letépkedik, lefestik... Ebben a gesztit kéne megkérdezni, én azt látom, hogy mivel tényleg nem rongálnak Magyarországon egyáltalán kereskedelmi célú hirdetéseket az órásplakátokon, legyen az bár egy autó, egy bútor, uh -huh. vagy egy cipőmárka, ahol a magyar fogyasztók emiatt vagy vesznek olyan cipőt, vagy bútot, vagy nem, ezt ők eldöntik. Én szerintem ezt a választó el tudja helyezni, hogy ez így ilyen politikai szarakodás, most így nagyon kendezetlenül fogalmazva. Megint mondom, mert nem egy kapitalizmus ellenes gépromból van, akkor egy biztos megzavarná az eszköznek a hatékonyságát, hogyha a bútoráruháznak a plakátját is ugyanúgy tétkednék a népek, mert lázadnának a kortás kapitalizmus ellen, de hát nem ez a helyzet. Nem ez a helyzet. Egyetlen akartam mondani egy mondatot, az félbe maradt, egyetlen egy mondat, hogy a száz plakátból, hogyha az együtt nem akar oligarchához menni, vagy nem akar a Fidesz kontrollja alatt levő plakát, céghez menni, amit én személyesen olyannak hiszek, hogy a Fidesz befolyása alatt van, és ez bíróság előtt is tudom vállalni ezt a kijelentésemet, akkor a piac 30%-a áll rendelkezésembe. Mert a 30%-a az teljes mértőben átlátható piaci felületek piaci tulajdonosai kezében van. Ez csak arra mondom, hogy ez az önmagában már egy esély, egyenlőségi problémát jelent. Is ugye ez nagyon meg fog változni, mert a Fidesz most átalakítja Magyarországon a plakátméretet. Minden olyan plakátot két éven belül, ha ők maradnak kormányon, le kell venni, amely most kín van, és ezzel újra szabályozzák a teljes piacot természetesen. És mire változik? Hát most nem kicsit megfogtál. Jó, a, a, a mérete megváltozik, Jó, de, te... de ugye ez, ez egy, ez egy trükk mert a eddig ekkora volt, most enekkora kell, hogy legyen, és mivel enekkora kell, hogy legyen, minden, ami nem akkora, azt le kell bontani. Tehát ez egy, ez ugyanaz, mint a trafik egy másik eszközzel, hogy azt mondjuk, hogy mostantól mondták azt is, hogy ezen túl nem fekvőnek kell lenni, nem álló méretnek, ez most hülyeség lenne nyilván, és akkor minden fekvő plakátot le kell bontani. Ez arról szól, hogy újra szabályozik a piacot, mert azt, után, utána ki kiállíthat fel amolyan plakátot, azt meg hát ők mondják le. Köszönöm a rendelkezésre, Al Szigetvári Viktor hallották. Én kizárólag akkor maradok, hogyha érdemleges érdeklődés van a személyem, vagy még inkább a rádiomisorom iránt, amely egy felület. Mármint úgy felület, hogy nem akarok rajta, és talán a mai nap folyamán nem is, meg az elmúlt időben se uralkottam, talán erre rajta olyan mértékben, mint hogy ezt korábban tettem, de ez itt most egy fölösleges dumat, tehát hogy akarják használni ezt a felületet, akkor hajra. 061-489-099-9 és 06 A hangomon azt hallják, hogy kicsit beteg vagyok, de majd legyőzöm. Zenét már nem rakok be Utálam azt, amikor ilyen állapotban vagyok. Ha nem telefonálnak, akkor 9 óra 12-kor fogok elmenni, mert az pont 12, 9, 1 meg 2 az 12, most 9 óra 9 van. 061, 6 1 és 0 meg fogom érni a lázamat. Az olyan jó, ha az embernek láza van, az olyan, amit valami kitüntetést kap. Csak az a baj, hogy ezt nincs kinek de dolgozik. 061 4 8 9 0 9, 9, 9 és 0 6 6 7 7 1, 1, 6 1 először. Jó reggelt! Jó reggelt! A fiala úrnak szeretnék mondani valamit Itt vagyok. Jaj, vagy, Raj, vagyok. János! Egy kicsikét más. Ide Ö, engem Nekem ezek a Orbán Viktorék már olyan biztos, hogy nem tudnak tenni, amit nagyon szeretném, de azért vannak dolgok. És azt szeretném csak úgy közé tenni, vagy megkérdezni, hogy meddig lehet azt csinálni, hogy ez az ország négy évente lefejezi egymást. Hogy most már más se hallunk mindenól, hogy mit változtatunk, meg biztos, hogy minden nem jó. De meddig, meddig mehet ez így, hogy... hogy a portástól az főigazgatóig, a liftestől a, az el mindenkit mindig mindig a, a, a, a felfogása miatt aki ami nem is biztos hogy az a felfogása. Hát engem ezt foglalkoztat most is, hogy dörrám ez a ez a mindenféle mint ahogy sokunkra az országban. Érted, nem 0 1 4 8 9 0 9 9 és 0 6, 6, 7 7 1 1 6 1 másodszor. <tosz> a Geszti megtalálta a töltőjét. Elég sokáig kereste. Egyáltalán van egy bizonyos életkor, ahol az ember elkezd dolgokat keresni. Gyerekkorban is keres dolgokat, de az egészen más. Tehát valahogy az ember, nem tudom, a lapátommal másféleképpen volt, amit a kulcsaimban. Nem tudom, ezzel önök hogyan vannak. Új témát nyitottam, mint láthatják. Még van 10 másodperc 9-12-ig, úgyhogy hajrá annak, aki itt akar engem tartani. Te befutott a telefon. Jó reggelt! Jó napot, kívánok. Jó reggelt, Steiner Vágyes! Jól lehet, lehet. Más, Bármi lehet. Volt egy nagyon Egy kicsit, kicsit közelebb jöjjön legyen szíves a telefonjához, és akkor hallani is lehet. Kikakcsolom a... már? Egyébként is jó, hogy telefonnál csak akkor semmit nem értek abból, amit mond. Halló, így jó? Tökéletes. Uh, volt egy nagyszerű interjúja a itt titusszal. Igen. Hogy nem -e? És uh, Én hétvégén találkoztam hardi titusztal, mint egykori iskolámnak az igazgatójával, uh -huh. és uh, rákérdeztem erre, hogy volt -e, újabb, mondta, hogy még nem, és egy nagyon érdekes történetet mesélt, hogy van egy... De van egy, ha már járunk csak, úgy mindenki számára nyilvánvaló, hogy... hogy járt ön is ott a barátnőjével meglátogatta. Ez így van. Uh, Lényeg a lényeg, hogy mesél nekem egy újabb érdekes történetet, ami folyamánya lehet a következőnek, hogy van egy jemeni származású muszlim fiú, aki ott jár a katolikus iskolában, és szerintem akár ez megérne egy újabb interjút. Nem szeretném én elmesélni ezt, ez jobb, hitelesebb, a ti jó, én már nem vagyok benne egészen biztos, hogy emlékszem az ő telefonszámára, ha a döröpont fiala gmail. elküldi, akkor fogok telefonálni, de azért nagyon érdekes, amit mond, mert amikor itt Erdő Péter kapcsán szóba került az, ami szóba került, akkor eszembe jutott Hardi Titus, de aztán vala, valahogy leveszéltem magam róla, de akkor egyen szíves, ha önnek meg akkor küldje el, és akkor én telefonálni fogok, nagyon szépen köszönöm. Hát most már úgy tűnik, hogy 9.21 a következő dátum, az még 8 percre van ide. Ma is van egy esemény a hízben, de még nem tudom eldönteni, hogy oda el akarjak-e Nem csak azért, mert közben van egy másik találkozó, meg nem igazán érzem jól magam, de vagy elment a kedvem ettől az eseménytől, nem tudom megmondani, hogy miért. Ez a tenapi este meg egyáltal tegnapi nap sokat kivett belőlem, de most nem panaszkodom, sőt, felvállok. Jó este volt! Nullehat egy, és nulla 30 hat, 9-ből 21-ig, azért nem fogom rámolni a holmiaimat, és megígérem. Az annyira nem szórakoztató. 4-10 van. Azért azt szeretném önöknek elmondani, hogy nem könnyen, de nehezen, hogy elindult ez. Ma szeptember Tizedik helyett 10. tizedike helyet, van, eltelt 40 nap. Mondok majd valami olyan imát, amit én szoktam az én Istenemnek mondani, hogy ezt az apukám mondta annak idején, és megköszönöm. Voltak olyan pillanatok, amikor Jukas kétfidéres nem adtam volna ezért. 9 óra 17 van, elvileg még 4 perc 0 1, ezt nem kérem, Bull. 4 8, 99 9, 09, és 036 hét Megér a gesztűnek, hogy ideje. Már tudja, meg van a töltője. Azt fogom neki írni, hogy megvan a töltő, de valami megint el fog veszni. Valami mindig elveszik, mindig mindig elveszük hát így nem tudom megfigyelték -e önök azt hogy van egy sms ami aztán egyszer csak véget ért? Ez azért is kérdezem mert most kíváncsi vagyok hogy például erre válaszol -e. szerintem ez már határeset én azt se gondoltam, hogy írja az, hogy megvan a töltöm, ennek szívül örülök. Ráadásul van mögötte négy felkiáltójelem, ami azt jelenti, hogy ez egy fontos hiány volt. Hölgyeim és Uraim, 9 óra 19 perc van, igényt tartanak -e rám, vagy elmehetek ak akárhova. 061, 489, 099 és 063677, 1161. Minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Igen. Rá. Hát nézzék, hogyha nem az utolsó volt, attól még kísérleti marad, és találkozunk holnap 9 óra 21-ig teljesítek szolgálatot. Addig tudják, hogy itt vagyok, amíg a Sting szól, amikor hirtelen valami más kezd itt szólalni, akkor már nem leszek itt, akkor már nem vagyok hívható sem. Onnantól kezdve, vagy megtalálnak, vagy nem, a döröpontfialajanos kukat e-mail címen. Ajánlom magamat, ajánlom a Civil Rádiót, nem feltétlenül ebben a sorrendben. Under the moonlight, there she can see if go round the Cape Horn to Valparaiso. <coughs> Valparaiso. Ha nem, hát nem. 9 óra 20 van. Ebből a számból még 100 másodperc van a hátra. Azt a 100 másodpercet itt töltöm. Aztán elköszönök, a telefonálnak maradok. 90. 90. Szóval. <coughs> Negyven.